Цікаво і ще те, що навіть лідери ордену не до кінця інформовані про дійсний стан речей, зокрема, про те, що він сам є лише складовою частиною могутньої політичної організації, мета якої встановлення диктатури, можливо, не тільки в Україні. Думаю, що члени п'ятої колони у лавах криміналітету також у це не посвячені, а їх просто використовують. Методика завоювання політичної влади настільки цинічна, наскільки й не нова. Створити в Україні хаос, усунути уряд – а тому дуже швидко той хаос приборкати, приписавши собі заслуги в успішній стабілізації становища.